пішов би ти зятю та покликав бабу Світю. Так нема мені з ким про наше бабське поговорити, що хоч ти дуба вріж. А я й відповідаю, як треба, то треба, скільки діла. А сам думаю, може баба Свєтя за щось нагнівалася на нас? Лебезуниха змірила смаля очима. Його поведінка здавалася їй незрозумілою. Навіювала тривогу. Тим часом чоловічина рвучко відчинив двері до тещеної кімнати і театрально заламавши руки, вигукнув. «Ой, а де ж це вона?» «Ах, мабуть, до магазину пішла. Я й не помітив». «Ну, нічого, ви зачекайте трішки. Вона зараз хліба купить і прийде. Ось побачите». Та чого ж? Почекаю. Куди мені, старій, поспішати?» в тон йому, відповіла Світлана Лебезун, зайшла до кімнати і примостилася на кріслі. Максим укляк біля дверей, обіпершись ліктем ободвірок. Якусь хвильку дивився на стару, а тоді вицідив. «Ага! Ось чиїх рук це діло!» Ще замить почав говорити далі. «І можна вас запитати...» «Як вам це вдалося провернути?» «Ну, я знаю, що ви обидві здатні на всяке. Люди розказують, та й сам надивився. Але все ж таки. Тож не гаманця украсти, правда? Баба важить за сто. Врешті її треба десь подіти? Куди ви її вивезли, а? Де вона тепер?» «А я не знаю». Утомлено відповіла на подруга. «Не знаєте ви?» «Не знаю». «Мені донесли, що клавця десь поділася». «А хто і як це зробив?» «Не відаю». «І хто ж доніс?» «А то вже я тобі не скажу». «То чого приперлася?» Врешті перейшов на суто свій стиль мовлення Максим. «Щоб переконатися?» «Так». «Відьма!» – стара подумала хвильку і додала. «І поговорити з тобою, а ми ще не наговорилися!» «Не наговорилися? Ну то давай, стара Карго, кажи, що хотіла й ввали звідси, поки я добрий!» Видно було, що смаль ледве стримує себе. Якісь вулканічні струси переповнювали всю істоту нинішнього господаря клавченої хати. Однак йому все ще вдавалося їх стримувати. А Світлана Лебезун, утім, переживши упродовж останніх днів немалі потрясіння, навпаки почувалася так, ніби вулкан у її душі згас остаточно. Вона дивилася на зяття своєї подруги і думала, з чого почати. А тоді сказала Максиме Анатолійовичу, «Мені треба переглянути у вашій хаті деякі старі речі, особливо твої». «Що?» – Максові очі блиснули у хатній напівтемряві. «Коперсатися в моїх бебехах? «А більш нічого? Може показати, де гроші лежать, га?» Знайомі вже бабі Світлані лихі рум'янці двома червоними яблуками засвітилися на його щоках. Максим гарячково потирав руки, ніби збираючись уже зараз, не відкладаючи на потім, поквитатися зі старою. «Ти можеш вгамувати злість, Максе?» Я тобі діло пропоную. Діло? Діло. Поки той кагебіст не взявся за нас, треба знайти скриньку. Ого! В голосі господаря хати знову зазвучала іронія. І ви хочете зі мною співпрацювати? Разом знайти її? Максе, ми усі ще не арештовані, бо він шукає. Як шляхетно, продовжував, ніби не чуючи бабиних слів. Як це благородно з вашого боку. Ми разом поділимо золото і виїдемо до Америки. Білим пароплавом. Я і ви. Уявляєте, заголовки американських газет. Прекрасна пара з СРСР, із цієї помийної ями, перепрошую, витратила мільйон доларів на купівлю яхти. Свою покупку вони назвали Клаудія, на честь подруги, якій не вдалося вирватися на волю. А різниця у віці не заважає їм кохати один одного. Ну, як тобі, стара шльондро? Макси, «Він же нас повбиває!» «Я сам вас повбиваю! Сам особисто! Усіх без розбору! Ось цими руками!» Міцно стиснуті кулаки враз опинилися перед бабиними очима.